Nem lehet megbízni az olyan dolgokban, ahol nem a kábeleket. Szerusztotok, kedves hallgatók! A Meti a Podcast 85. űrfarmer adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Ja, én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Jó reggatívának! Elindítottam a stopperórát a karomon. és stopperórát? Ettől... Milyen stopperórát? A, hát egy olyan stopperórát, ami az időt méri. Ja, ennyire profint tudjuk csinálod? De csak azóta, amióta karórát viselek, ez már a második adás, amikor karórát viselek, mint egy felkészülve a karácsonyra, amikor majd fogok kapni egy karórát, egész pontosan egy okos órá, és most ezt próbálom ki, és ezen van stopperóra is, ezért aztán tudom, hogy hány óra, hány perc, hány másodpercnél kell vágni. Illetve valaha van ilyen igjás, tekerős, tojásórám, de az egyrészt fél óránként mindenképpen csörünk, mert ez pedig nagyon hangosan ketyeg. Ennek ez a hibája. Hárman vagyunk egyébként az adásban, de még nem mindenki mondta el, hogy őt hogy hívják. Hmm, engem még mindig körtes hívnak. És most már minden performer beperformálta magát a mulatságba, Elkezdhetünk. De most szóluk, hogyha megváltozik férjhez megyek, vagy valami. Okvetlenül. Na de, én azért, akartam kérdezni valamit, mi van a varrással? Jó lenne. Egy időben ugye az volt a szokás, hogy mindig volt update a Kerbal Space programból, most a varró lenne egy ilyen állandó elem. A varásra úgy vagyok, hogy múlt szombaton, tehát mikor volt az tegnap előtt-előtt, nem sikerült még befejeznem a Farmer Nadrágot. Még hátra van a az öfrész meg a zibzár, meg a gomb, uh -huh. meg szegecset még nem is vettem a farmáról, hogy azt még kell vennem. És nagyon-nagyon büszkén lefényképeztem, hogy hol is tartok, meg, meg És akkor jöttem rá, hogy a, az egyik oldalára a farzsebet, azt, azt fordítva vartam fel. Tehát ahogy átmásoltam az elhelyezését az egyik oldalról a másik oldalra, Elfelejtettem tükrözni. Így, így nem szimmetrikusak, hanem egy irányba néznek a zsebek. És, és nagyon, nagyon hülye hatást keltenek így. De egyébként is így, így felpróbálva valószínűleg túl nagy a, a magas zseb, és emiatt kicsit esetlenül el, úgyhogy vissza kell venni belőle. És emiatt ki kell bontani a, a két szárát, hogy hozzá tudjak férni rendesen, és újra fel tudjam varni. Elé, van, van még vele munka, sajnos. Például akartam mondani, hogy egy körbevarod ilyen nagy, sárga pelenkavadásokkal, akkor az a merre lehet téged kerülni tábla igazából a fenekeden? <síns> <síns> Jó, szóval akkor együtt izgulhatunk a, a farmeret, bár most egy kis szünet be ugye a farmert varrásban, gondolom. Nem, Igen, nem vitted magadal az üzleti utazásra. Nem, nem, nem vittem a... Tehát egy a varrógép. Lehet, hogy, lehet hogy a súlyi viszont túlléptem volna vele. Lehet, hogy kéne egy mobil varrógép. Az is lehet, hogy ez egy piacirés, nem? Vagy bemegyek itt valamelyik nincszer csoba és, és, és, és befejezem. Um... Nem, egy utazó varrógép az kellene van, van ilyen konkrétan utazóvalrógép? Hát van, amúgy. Ne, tényleg. Ilyen kis kézi szírszarok javítása útközben, ahol én találkoztam, nem tudom, mennyire tévésapos, és mennyire élhető, de létezik a termék. Esetleg vannak ezek az utazószabók, akik mindig a probléma helyszínén bukkannak fel, és gyorsan szabnak varnak. Egyébként itt New ugye, ugye minden másik sarkon van egy ilyen uh, ruhajavítást vállaló és egyúttal, egyúttal tisztító, akármi hely, szóval le, lehet, hogy meg tudtam volna oldani, de, de. Oda mehettél volna a farmerral, úgyhogy nézzék, ez tisztának tiszta, de egy irányba néznek a zsebek. Iszól, <gül> ebben egy startup, a varógépek übere. Nem hiszem, hogy meg az a kritikus tömeg. Egy kis hitet kérek. De disztrupnálnál az iparágat, az biztos. Én biztos. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt az adásától arról beszéltünk, hogy, hogy van egy kis vízhang az Ádám füle körül, és most innen hallgatott teljesen olyan, mintha egy rockstar venne részt az adásban, aki egyenesen a Sziget nagyszínpadról jelentkezne be közénk. Egy nagyon szolid és nem túl elnyúló vízhangot lehet hallani, de tényleg olyan, mintha mindjárt megpendítenéd a basszus is. Ha így feltartom a kezeimet, a webkamerán szerintem nem hogy a hallgatók és elkezdem nektek mondani, hogy fejeteket hajtsátok meg az úr előtt, akkor lehet viszont, hogy ilyen vendor pédikátorosabb inkább. Nagyon jó, nagyon a jó. A három millió ember előtt egy domban. Jó, ez így jó lesz szerintem. Éppenséggel akár megpróbálhattunk kontentot is varázsolni a hallgatói füleg. Ám már biztos elkapcsoltak, szerintem magunkból beszélgetünk. Viszont el akartam nektek mesélni, hogy volt internetélményem. Az elejétől a végéig igazából is egy olyan. Nem. Az 10 akár ennyiben megtörtént, és azóta nem hagytam el. Levarezoltam egy filmet, ez a John Favrona a Sév című. Nem jó filmje, de jó nézni. Szerintem um, jó is. Tviterreznek. Legegyszerűbb filmje. Nem, és mi. Igen. És valamikor múlt hét végén úgy döntöttem, hogy az a nagyon jó kinéző, mi az, amikor narancsot locsolt a húsa, és utána kisütötték, és jól néz ki című receptet, én meg akarom csinálni. És egy fél óra után megtaláltam ezt, hogy a... Egy pillanat és Gáspár elmenekül az időadásból, kedves hallgatók. Még látjuk futni. Ez a twin or Ah, uh, uh, és king. De nem volt. <gül> és mi történt? Bejött az egyik takarító, hogy megnézze, hogy mekkora ágy van itt bent. <gül> és, aztán, és azt mondta, hogy hát ez egy kicsit túl nagy lesz ide, hozunk hozzunk egy kisebbet. <gül> Mindjárt jönnek a fiúk. <gül> Nem értettem pontosan, de inkább siettem vissza. Az, hogy le legoogliztam magamnak a, a floridai ö, versus kubagi versus akármi konyhát, majd bepácoltam, és azóta hogy -ja, azt hiszem, hogy egy nagyon jó dolog, így elejétől a végéig, keressem még hozzá a kommenteket, hogy mit írtak az IMDb-n a, a főzés részről ennek a filmnek, és hogy ott álltam valami olyan dolgot, amit tíz éven nem tudtam volna megfőzni, mert hogy honnan a fenéből az ember a nancsos receptet, meg kitörgooglizik, vagy, vagy kitör kérdezi meg. Itt meg ott volt minden egy centiméterre. És tudom, hogy nem egy újszerű élmény, viszont nagyon élveztem az egészet. Én ezért a filmet is ajánlom egyébként. Valóban nem egy e, ilyen könyzöcskókat bombázó, sem nem egy e, intellektuális élményt okozó film. De ha, ha egy, egy séfet akarsz látni, aki először hülyét csinál magából, majd aztán start a gyereke segítségével, és nagyon sokat szeletelnek benne közeli képeken, különféle zöldségeket, és vékony szelet húsokat. És közben Gáspár mutatja, hogy egy technodiszkóba képzeli el az egész jelenetet. Te hogy szeletelnek. Igen, igen. Szóval ez tökre megnézhető film. Azt mondtam, hogy jó nézni, azt is mondtam, hogy nem jó film amúgy, de szórakozható, mindenképpen nézitek, meg, persze. Így van. De, Ugyanilyen szórakoztató az az hirdetés, amit az zűróvatunkban talált, gondolom, kelt. Én voltam, nagyon fontos. Kedves farmer hallgatóink, onmennyiben télire már nem maradt munka, viszont szeretnétek egy dinamikusan fejlődő furcsácska egészségügyi rendelkezni, de mégiscsak működő államban dolgozni, hogy a SpaceX farmert keres. Hát na jó, de a hallgatóink azért nem biztos, hogy el tudnak oda menni, mert én elolvastam a feltételeket, és egyebek mellett alapos tapasztalat kell a John Deere mezőgazdasági gépek szervizelésében. És itthon viszonylag kevés szerintem a John Deere traktor van, van. de azért nem az a jellemző, ez a jobban ért az átlag magyar farmer. Azért most már elég szép traktorokat lehet látni, John Deereket is, még jó hollandokat is, e, ami egy picit nagyobb kihívás, hogy legalább 10 év texasi gazdálkodási tapasztalat kell, az nagyon kevés magyar parasznak van meg. <gül> Igen, az igaz. És nem tudom, nektek kiderült a, a, a hirdetésből, hogy de mit akar a SpaceX a, a mezőn? Hát ez nyilván is... a mars szeretnek kukoricamezőket. Vagy csak le kell kasszálni a... De nem, lehet. A, legalábbis a, a, az állási szerint nem az van, hogy azért kell gyakorolni, hogy aztán majd a Marson is ugyanezt kell csinálni. Hanem egyszerűen. A SpaceX azt mondja, hogy nekünk vannak legelőink, meg veteményeink, és hát azt kéne karban tartani. Viszont bizonyos nagy területről van szó, mert például neki kell ledílelni a repülőről való permetezését is ennek az egésznek. Igen. Ez feltétlenül nincsen sok emberükre... Hát, hát, -e öntözési a öntözési alvállalkozókat felvenni, meg ilyesmi. Az még egyébként érdekes volt, hogy, hogy az előnyt jelent, hogyha... De ez nem is előnyt jelent, hanem az a, az a feltételek között szerepelt, hogy az illető tudjon szűk helyeken dolgozni. <gül> Mi lehet az a munka, ahol a mezők öntözését szűk helyekről kell végezni? Szűk helyen repülőgépről permetezni, Ez egy ilyen besenyép kívánó feladat. Hát így vagy úgy, én sehogy se értem, de tényleg azt, hogy... Tehát az nem derül ki az álláshirdetésből, hogy egyszerűen csak a, a kilővő állás környékét kéne hatóvá tenni. A fogalmam sincsen, nagyon érdekes, és sokkal jobban érdekel, mint egy csomó más SpaceX kapcsolódó dolog. Azt, hogy Business Development-re meg ilyenek felett jelentkezett istenként. És viszont, ami még nagyon tetszett, hogy a, tényleg hosszan leírják azt, hogy, hogy, hogy mihez kell érteni, a John Deere traktorokhoz, meg a, a szűk helyeken dolgozás mellett még a, egyébként létrára is kell tudni mászni, ez is ide van írva. Meg 50 fontot megemelni. Igen, ja, igen, meg meg kellene 50 fontot. Viszont mindez felsőfokú végzettségre van szükség. Hát legalábbis high school. Ne, az, a, az nem felsőfokú végzettség. Adó, az ott középfokúnak számít? High school. Az egy érettségi. Ó, oh, értem. Hát akkor ezt az egész ágát a beszélgetésnek akkor majd töröl-töröl. Bocs. De ah, mindegy, szerintem menő akkor is. Aha. Igen, az egy érettségi, valóban. Akkor nem kell annyira... Tehát nem kell rakétatudósnak lenni ahhoz, hogy az ember a SpaceX-nél farmer legyen. Így, hogy forgassuk akkor úgy, hogy, hogy legyen kattintos cím diplomátlan panaszként is dolgozhatsz a SpaceX-nél. Igen. Viszont az például megint csak itt van a feltétele között, hogy, hogy Excel-t azt tudni kell kezelni. Igen. Nem teljesen tudom. Biztosabban gyűjtöd össze, hogy hányszor a kollégákat felvettél. Jó. Na hát ez a legfurább állási időtés, amit azt hiszem a témában valahogy találtunk. Nem értjük, nyomozunk. A kedves hallgatók tudják, hogy vajon miért kell SpaceX-nek farmer, akkor mondják meg. Ezzel viszont egyébként a heti űrókat az végét ért. Azt hiszem, hogy semmi más nem történt most, ilyen izgalmasabb dolog az űr. Pedig a nagy az űr. Annyi minden történik ott. Lehet, hogy azt felé kerestük. Tök máshol voltak. <gül> Jó, nem tudjuk. Úgyhogy jön a nem vad, Andersen, mert szerintem mutattad nekem a, az önmagunk ellenvédő munkavédelmi alkalmazások egyik legszebb példája. <tos> munkavédelmi. Így, így még nem hallottam uh, mondani. Az, az a programnak a neve, hogy Drunk Mode, ami v, v, v, v, v, egy ilyen furcsa automata a square vagy így, így a, a Swarmnak, vagy a 4 a, a bejelentkezős variánsának az a változata, ami helyetted bejelentkezik, amikor, amikor matrészegen navigálod a, a várost, és most mutatja a barátaidnak, hogy, hogy hol vagy, hogy hol, hogy hol látod utoljára a telefon. Meg, meg segít az, hogy, az, hogy részegen ne, ne telefonálj bizonyos barátaidnak, ismerőseidnek, illetve azoknak a nőismerőseidnek, akiknek nem kéne telefonálod részeken. Igen, és ezt úgy csinálja, hogy előre megadhatod, hogy melyek azok a számok, amelyeket ne, ne engedje felhívni, amíg dránk módban van a telefon. És a, hát ez viszont teljesen tipikus, szerintem egy igazi programozó hülyeség, hogy a, a dránk mód az egy előre meghatározott, általat beállított ideig él, de, de hamarabb is meg lehet szakítani ezt az üzemmódot, ehhez valamiféle matematikai feladatot kell megoldani. És egyfelől persze értem, értem, de másfelől tényleg ez volt a legjobb ötlet, hogy egy részeg hogyan lehet megvédeni a telefonja feloldásától, hogy kérdezünk tőle egy több pár szorzatát. Túl egyszerűre találod? Nem, hanem valahogy el kéne már lépni ettől, hogy az összes ébresztőúra is ezt csinálja, vagy ezek az ilyen modern, trükkös, geek órák, hogy valamiféle, valamiféle összeadást, a kivonást kell csinálni. A gyerek ellenvédő programok is ezt csinálják. Nem, nem a gyerek ellenvédő programok nem ezt csinálják, bocsánat. De az olyan játékprogramok, amik a vásárlást akadályozzák, még így olyan felmaték példához kötik. Ez kötheti kapcsához is? Ja, de az a baj, nem elég jó még a hangfelismerés ahhoz, hogy csak akkor engedje be a telefonod újra, hogy el tudom mondani fejből mondjuk Petőkinek az alföl című versét. <síl> Pedig van so soha többé nem jutnának be a telefonjából. Igen, ezt pont hogy józanul, sem tudnék soha többé telefonálni. Jó, ez nem egy e nagy dicsőség. dicsőség de nem, nem szeretem, hogy összeadásokkal kell bizonyítani, hogy nem vagyok elég részeg. Értem, mivel azok az emberek, hogy tök profin adnak össze, meg számolnak százalékot részegen. Így van. Amúgy, um, ami nekem tetszik, az az, hogy másnap az app összerakja neked, hogy, hogy merre járt előző este. Ez csodálatos. <tos> Igen, ugyanakkor felmerülni felmerül a kérdések, <gül> hogy, hogy annyira, annyira gyakran esett meg ez a fejlesztőkkel, hogy ezt bele is kellett fejleszteni Két é. magyarázatom is van rá, az egyik, hogy, hogy lehet, hogy a popcrawl az sokkal jobban megy, én többet tudok az első korsában és tovább beülök. A másik viszont, hogy megakadályozza azt, hogy intelligent ellovni a korsókat az összes helyről, csak azért, hogy tud, hogy hol járt igen, pláne, hogy bele fogják fejleszteni azt a feature-t is, hogy összepárosítja az ezzel az a station alatt elküldött Nem, teidet Nem ő benne teljesen biztos, szeretem ezt az alkalmazást, de mindenképpen vicces. Szórakoztató bolondság. Próbálni, igen. Ki jött Androidra? Szerintem nem, nem néztem meg. Androidosok ugyanúgy. Tehát, En, en, ennek a nagy részét, mínusz a, a telefontól megvédés részét, a swarm is meg tudod csinálni. Már akkor manuálisan kell felvinned, hogy merre jársz, hogy utána össze tud rakni másnak. Uh, Találtam egy dránk ami nem ami nemcsak, hogy azokat a dolgokat tiltja, mint ez de még olyanokat is meg a halálját futásban, mint például Snapchat, uh, látni vélem, hogy miért jó. És találtam egy Dead Drunk Lover nevű játékot is. Szerintem ezt még ki tudjuk kutatni a következő adásik, hogy mi van még, amit részességgel próbálnak itt eladni. Azta, ez konkrétan azt csinálja szerintem, hogy hogy kiveszi az adressbookból azokat a telefonszámokat. Ja, ja, ja, hát ezt mondtam, igen, hogy nem, nem megadhatod, hogy mit vegyen ki, és akkor ezt nem, nem. tud meg felhívni. Mármint úgy nem tudod felhívni, hogy hogy eltűnik a telefonkönyvből a szám, Igen, igen, igen. ha jól értem. Így van. Tehát ha ami... tudod fejből a számát akkor... Hát meg ott van a korábbi beszélgetések, nem? Biztos abból is kiszűri, csak Nem tudom, -e. nincs, nincsen kedvem letölteni, az, az igazság. <gül> <gül> Pedig a világtesztet követel. Viszont a Gamergate-es tudtad, ami a következő hírünk, azt kitalálta, és összeveszünk -e rajta? Én találtam, és hát nem tudom, hogy összeveszünk -e rajta, majd mindjárt kiderül. Az történt, hogy a Gamergate, hát nem is tudom, örve alatt, vagy, vagy szóval párhuzamosan azzal, hogy a gamergate van beszélve egy Gamer újságírócsaj, az azt tapasztalta, nyilván nem egyedi ez a tapasztalat, hogy, hogy a trollok többsége, aki neki bebeszólogat, és csúnyákat ír neki a Facebookon, azok valójában ilyen tizenéves fiúcskák. És azt a nagyon szellemes védekezést találta végül ő ki magának, hogy <kül> egy idő után a Facebookon megnézte, hogy kik ezeknek a srácoknak a szülei, és írt az anyukájuknak egy e-mailt, arra hívta fel a figyelmüket, hogy a gyerekük E, milyen csúnyákat ír egy asszonynak, és hogy egy ilyen szexista, köcsög e, tempó, az nem, nem jó, és lehet, hogy el kéne beszélgetni a gyerekkel. Árulkodós júdás. Pontosan ez történt, igen. <gül> és én viccesnek találom, hogy ezt a módszert választotta, és érzek is egyfajta titkos e, e, hát ilyen elégtételt, hogy, hogy a trollokat egyszer elfenekeli valaki, úgy igazán rendesen. Az olyan um, kicsit Mondom. Ez olyan kicsit, mint amit a, a Mondik Noémi csinált, bár ő, ő, ő nem írta az ilyen gyögyöketnek a szüleinek, hanem hanem egy tumblr összegyűjtötte, így arcképpel, vagy Facebook profilképpel párosítva. Azzal a különbséggel, hogy ott volt értékehető mennyiségű adat. Engem ebben a egy dolog zavar, amúgy a trükk az tök jó, és nagyon kíváncsiak, hogy fog ez működni. Nem tudom, én két is. Skálálható-e az a kérdés. Nem az, hogy e az hogy, az hogy írt négy embernek és egy válaszolt, az ilyen anekdotikus mennyiségű, igen, egy anyuka azt mondta, hogy szólag a fiam napin, legyen már fasz az interneten. Na jó, de hát ezt nyilván nem úgy tárgyalja a világ sajtó, hogy, hogy az, új, az új biztos módszer a trollok megrendszabályozására, hanem csak mint egy érdekes történetet mesélik el. Egy kis Robin út történetként kell ezt kezelni, és akkor mindegy az elemszám, vagy az szám az ötlet, ami mulatságos szerintem. Csak összemírve azzal, hogy mekkora szarviharrá vált, és még mindig mekkora a, a Gamergate, ez ilyen kis... Good hát good izé. az nagyon van fújva nekem. De hát nincs túl fújva, nem, mert senki nem állítja róla, hogy ez az új módja a gamer gép megoldásának, csak elmesélnek egy történetet, aminek van egy tanulsága, és jót nevethetünk rajta. Nincs összefüggése a gamer felvetette nagy veszélyes problémákkal. Hát elmesélnek egy történetet ami már a BBC jár éppen, és tehát, körbeszaladta az internet nagyon gyorsan annak érdekében hogy egy anyuka azt mondta, hogy OMG a Little Sheet, beszélek vele ennél kevesebbel bejutni mindenhova tényleg nem lehet. Na, de akkor látod, milyen ügyes volt, hogy ennyivel viszont lehetett. Oké. Okay. De abban megegyezhetünk, nem, hogy az jópofa, ne? A, hogy a trollok anyukájának kell szólni, hogy fenekeljék el a gyereket. Hát, ha a második választról nem egy Whiter Storm lesz, aki azt mondja, hogy bántottad a gyerekemet. <gül> Viszem a sodrófát. Igen, igen, ez a veszély is megvan. Na, komolyodjunk el. Nem komolyodnék még, mert a következő meg vagy a világ legnagyobb úrása, vagy egy egyáltalán nem tesztelhető ígéret. A múlt van egy... lehet a kettő kombinációja? De, de de simán lehet egyébként, sőt további nagyon az dolgok kombináció is lehet mindes, az a ott kezdődik, hogy még tíz nap van a Lantárna nevű mindent egyben internet és tudás a világ szegényeinek és a internettől távol élő népeknek típusú kütyűnek a indie gugóján. és 2000 ezer dollárt kértek, 298 000 darab dollárnál tartanak most éppen. És ez a Lantern nevű eszköz az Outernet nevű hálózat használja, amely valahogyan kettő darab műholdról szórja a világba az ingyen információt, és ilyen Uh, keresem a metaforát, hogy mire hasonlít, ilyen csomagonként ledob neked, uh, itt friss híreket, akármiket, mindenki ugyanazt kapja a broadcasting jelleggel, és utána erről a dobozos hóla mérőeszközödről letöltöd a híreket, és olvasod ott, ahová az internetet ki nem húzzák neked soha. És ami igazán zavar ebben, hogy, hogy sehol nem találtam olyan híradást erről a cucról, ahol kipróbálták volna ezzel, tehát ez létezik, ez működik. Indigo-gó kampány. De az nem létezik még. Az Outernet, amire hivatkoznak, az, az 2014-02-ben már beígérték, hogy, hogy ez lesz egyszer csak. Akkor még nem is indigó kampányként. Uh -huh. uh, illetve akkor ígérték azt, hogy felbocsátanak 100 kis műholdat, ami fogja szórni az adatot. Uh, ez azóta sincsen fent. Uh, de hogy állítólag uh, vannak olyan, olyan műholdak, ami már fent van az ő kódjuk, és onnan már el lehet érni ezeket a csomagokat. Adta ki specifikációt amúgy, hogy mivel lehet -e fogni az, az utánetes dolgokat. Indul egy Raspberry Pi-vel, az, az egy egyszerűen dolog, és akkor ott egyszer csak be kell raknod még egy piszok nagy, azt hiszem 60 tányért, egy USB-s tunért, és még valami fejet az egészre. Ami meg az a, az a nagyság, ami senki nem ugrott meg. Tehát, hogy állítólag van ez, van hozzá egy hardware is, amivel lehet elérni, és senki nem próbálta a hogy a vilámehez, létezik el amúgy tényleg. <síns> Hát valószínűleg nem, ez inkább egy koncepció, de egyébként a koncepcióról talán érdemes beszélni független attól, hogy megvalósítják-e vagy sem. Ja, mi, még tovább újunk bele, ezt szeretnéd. Hát kíváncsi vagyok, hogy szerintetek annak van-e bármi értelme, hogy azokra a területekre, ahova egyébként nem jut el az internet, egyfajta ilyen push wikipedia tolni, tehát egy, egy valamilyen bizottság által összeválogatott tudáshalmot ilyen push módon, tehát egy le le és azt ott aztán olvashatóvá tenni lényegében offline. É, postán elküldeni több értelme van. Mert? Mert ennek a kapacitása ez napi két megabajt. jól emlékszem, hogy napi tíz, de nagyjából ez a nagy Óránként 2 megabájt, rá emlékszem én. Hát mindegy, ha a szöveges info, akkor viszonylag sok mindent le lehet tolni, tehát a híreket, meg a, tudom én, hogyan tudom, a, a A híreknek egy elég szűk érezmenetetét, igen. Ráadásul itt pont az van, hogy összesen egy darab csatorna van, amit összesen egy darab szervezet menedzsel. Hát igen, én is ezt érzem benne egy kicsit ilyen, ilyen zűrösnek, hogy, hogy ez nagyon egy ilyen irányított, hogy egy szűk vélemény közösség által összeállított szelete lesz annak a tudásnak, amit aztán akarnak juttatni mindolva. Gondolom, hogy elsősorban ez nem a, az antarktiszi pingvinek okosítását célozza, hanem az olyan országokban élőknek a ellátását, akik vagy amely országok cenzúrázzák vagy, vagy tiltják az internet hozzáférést, vagy hamisítják a, az elérhető adatok körét. Hát most a, a Holland Rádió támogatásával egyébként itt azt írják az oldalon, az 1, 2, 3, 4, 5, nagyjából 10-15 tartalom van sugárzásban. Ezek mindegyike valami arab szöveg. Korábban, ha minden igaz, adták a WHO-nak a utazásról szóló jelentését. Volt egy CDC-s, tehát amerikai védelmes oldal, ami, amire éppen lehet szavazni, meg hírek és lehet szavazgatni, mit szeretné elküldeni azoknak a népeknek, akiket nem ismersz. minden úgy tűnik, hogy tényleg de egy teljesen megfoghatatlan dolog. Picit olyan, mint a, a Whole Earth Catalog volt, ahol kaliforniai hippiek eldöntötték azt, hogy mi az, aminek, amire a világ más táján élő kaliforniai hippieknek szüksége, hogy felépítsék a saját kaliforniai hippi ott, ott abban az volt, hogy annak a, a, a, a, a, a, a, ott a másik fején is kaliforniai hippik voltak. Itt is csak akik azt, meg, azt megvásárolták pénzért, amiért kaptak egy terméket, ami termék az volt, hogy elképzelhették azt, hogy, azt, hogy ki, ki mehetnek a civilizációból. Itt, itt meg simán az van, hogy küldi ki a, a, a semmibe a, a Wikipedia szócikeiket, meg a Gutenberg katalogot. Hát ez ilyen szórólapozás 21. századi módra. Az elmaradt vagy az offline területeket lehet bombázni információval, és nem papíron dobják le, hanem, hanem ilyen kis bit csomagokban, amit a lukostelefonoddal olvasgathatsz. Hát az a jó, hogy, hogy a szórólopozásra ellentétben ez, ez nem ö, szennyezi a környezetet, ugyanis senkinek se, se fog feltűnni. De azon, akik megvették 47 dollár 47 centért a HD Star típusú DVB-S2 boxot, Közben a aliexpress megvan az, amit el kell kötni, a ott már meglevő 60 is barabol a tükrödre. Okay. Nagy, Látom, nagyon, nem győzött meg titeket a lantern. Nagyon, nagyon nem tudom. A lantern maga az eszköz, amiről elkezdtünk beszélgetni, annak még megvan az a gyanús része egyébként, hogy egy, egy piszok kicsi eszközbe akarnak beleszerelni egy, egy olyan vevőt, amihez, ami, ami, ami olyan dolgokat akar venni méghez most egy 60 centis parabola tükör kell, ezt még nem látom teljesen a modellben. Nekem azt tűnt még fel, hogy milyen vicces az indigogó kampánynak a, maga, a, a, a szervezése mondjuk. Ugye 200 ezer dollár volt az elérendő cél, 280 vagy 290 ezer gyűjtöttek, és ilyen stretch egyből a 10 millió dollárt tűzték ki következő lépcsőfoknak, úgyhogy persze megállapítottak köztes lépcsőfokokat, de de van valami ilyen mondat, hogy ú, az a 200 ezer dollár ilyen könnyen összéjött, akkor próbáljuk meg a 10 milliót. De ott van a gond az 1 milliárd dolláros részhez. Tehát, hogyha van, van millió dolláros szabadon, akkor ide jöjsz a vegoldalra, a a számodat, és, és akkor te leszel az ász. Fura. Van Fudan... egy furcsa optimizmusunk. Igen, szóval egy csomó ilyen kis furcsa izé van ebben a történetben. Olyan, kicsit tényleg olyan, mint hogyha kelet Berlini, E, e, neokommunista fiatalok nagy szakállal tervezték volna ezt a projektet. Akkor a felfújható gumi medenci még még gyorsan a Soros Györgyöt, mert hogy a... csúnyán <gül> az <gül> az <out> <gül> fog belőle kikászálódni. Most még nevetsz, a Outernet létrehozását egy New Yorki non-profit Media Development Investment Fund nevű cuccas támogatja, Uh, Sasha Vucinich nevű ex-belgrádi rádiós az alapítója, és az MDIF elindulásához sorosadta a pénzt. Tehát, hogy tényleg benne vannak kelet keletbeli kommunisták, vagy Nagyon jó. Hát akkor nincs más dolgunk, mint egy év múlva visszatérni a kérdésre, olyan fent vannak-e Márcó című oldak, és tolják-e lefelé a kommunista Wikipédiát. Illetve, kedves hallgatók, ha bármelyikőtöknek lenne egy üres műholdja, és vagy egy üres 60 centis por voltárnyérre hozzá kapcsolódó USB és stsattal, próbáljuk akkor foghatja az Illuminátinak a, a, az új világrend létrehozására irányuló adását? A háttérhatalom háttérsugárzását? A háttérhatalom háttérsugárzását. De várjál, a harpot lekapcsolták? Ja, azért kell a kis műhold? Ezért kell a kis műhold. Minden világ. És a mi pénzünkből akarják összerakni. Így vagy úgy össze fogják rakni, ez mindegy is. Ennél sokkal menőbb összeesküvés elméletünk is már az ÉSZTE állampolgárság kiosztása megindult, és ezt többetek, többetek értetlenkedve kedve fogadta. Leginkább én fogadtam értetlen kedvezet, megtaláltam a vonatkozó nagyon fontos részt, hogyha észt -E usb és állampolgár leszel, akkor digitális aláírhatsz dokumentumokat, lehet észt céged és észt bankszámlád, valamint vehetsz észt viagrát és aspirint. Igen, és ehhez azt kell, hogy azt mondta, hogy te egy ilyen e-állampolgár akarsz lenni Észtországban, amit online lehet intézni, nem jogosít fel semmiféle ilyen, úgymond hagyományos állampolgári jogokra, vagy lehetőségekre, tehát például nem utazhatsz be ezzel az EU-ba. Viszont kapsz egy, igen, egy ilyen egy ilyen e mód tulajdonképpen, amivel az EU területén hitelesített aláírásod lehet online. Hatraztam az érzésem, hogy sokkal ügyesebben van kommunikálva, mint amennyire sok dolgot tartalmaz. Ez mire az jó? lehet, hogy jó. Lehet észcéged. És miért akkor észcéged? Ah. Többet észtel, mint... Jó, ne! <laughs> Könnyörgöm ne fejezd be! Hát lehet egy, egy ilyen. Ez lényegében egy e-signal reklám, nagyon ügyesen. Vagy egyfajta ilyen, nem is tudom, egy ilyen digitális ö, offshore céget látok így fel, felbukkanni a, a ködből. Amennyiben minden országban eltérő mértékben, de elég nehéz digitálisan intézni ügyeket, és akkor az észtek ebben igencsak előjárnak, hogy digitálisan intéztes ügyeket. Ugye ez az az ország, ahol, ahol lehet. Az interneten szavazni, illetve a legutóbbi választásokon már lehetett interneten szavazni, nem kellett elfáradni a szavazóhességbe. <kül> szóval, hogy ők előjárnak, és akkor azt mondják, hogy, és akkor nálunk intézheted az, az ügyeidet online. Tehát, hogyha te neked eleged van a otthoni adóhatóságodból, akkor legyen észcéged, és adózzon az észt a szabályok szerint. De várjatok, de akkor gyakorlatilag ar ar arról van szó, hogy egy magyarország.hu regisztrációt kapsz meg, csak észország.hu. Nem egészen, mert az magyarország.hu-val nem tudsz e, e, hitelesítetten aláírni e-maileket, vagy adóbevallásokat, vagy De... cseget alapítani. Csak azért nem, mert a magyarország.hu buta. Hát nincs benne ez a funkciókör. A, a hitelesített e-mail aláírás az egy létező dolog. Van is néhány szolgáltató Magyarországon, aki ilyeneket kínál. E, sőt. Tehát ez a, az üzleti szférában egy ilyen kifejezetten használatban lévő dolog. De ez jó lehet a magánembernek, és annyiben tényleg ezzel lehet azt elérni, hogy sohasem olyan ne kelljen menni Csak azért, hogy alá és egy papírt. Pláne nem érsz Hát ez mondjuk igen, ez plusz előny, hogy nem kell elutazni Észországba azért, hogy ilyened lehessen. Illetve a kezdve nem a, a NAV-nak jelentesz be és fizetbe be dolgokat, hanem a Maksújat Aliamet nevű dolognak, aminek eleve három nagyon szimpatikus, kék színű oroszlánulagója. <gül> Oké, okay, meggyőztetek. Az, az észt adóhatóság honlapjára, akkor szembesültek azzal, hogy az észt egy csodálatosan remek nyelv, olyan szavakkal, aminek azt mondta, hogy be kellene mutatkozni, vagy el kell fútni. <gül> Tanultam egy fél évet észtől az egyetemen, Ö, ott nem voltak még ennyire hosszú szavak, innen látszik, hogy kezdőkurzus volt. <gül> azért a kvaibedek larit sioni ami való, valami bevallásszerű, mert ott van még egy pénztárgép is, az úgy, az úgy sejt valamit. De mindehez képest azt mindenképp mondd el nekünk, hogy miért tanultál az egyetemen egy fél évig észtől. Hát itt történt így alakult, én ugye alapvetően bölcsész vagyok, abban is magyar szakos, és halszag urokon ainkaláptól kapcsolatot. Ismének utána mindenki finnül akar tanulni, mert azokat mégis csak jobb arcok meggondolták a hülyék. Ezért én késünk ember, feliratkoztam az észtrák, hogy nagyon csíros, nagyon aranyos résznyelvi tartott. aha azóta sem tudok annál többet mondani észtő, mint hogy az egy faház, és hogy én egyetemista vagyok. <gül> Ezzel már elboldogulnál a Hazudtam szerelmet, még tudok valami, de csak nagyon mondatokban. <gül> hát, hogyha ehhez még lenne egy észt eid akkor lényegében mondhatnád azt, hogy te egy echte észt vagy. Nem érzem még teljesen, de hát, nem mindegy is. Igazából szeretném én ezt szeretni, csak én nem látom, mire jó. De hát azért vagyunk itt, hogy ezeket megbeszéljük, és megkeressük az értelmét. Most nem tudom, hogy megtaláltuk-e. De most azon gondolkodtam el, hogy vajon a következő témáról akarunk-e beszélni, vagy inkább egy kicsit le lelazulunk, és most már nem beszélünk ilyen nagyon komoly dolgokról, amiket nem értünk. Szerintem beszélhetünk hülye kütyükről nyugodtan a folytatásban. Én is úgy érzem, hogy van itt néhány olyan kütyű, ami, amihez lényegében egyáltalán nem kell telefon és mégis érdekesek. Bár rögtön a következő, amit egészen biztosít, hogy találtál erről shikit, hogy Igen, találtam. igen, ez Ferenc. Igen, igen, én találtam, nem is tagadom tovább. A flow elnevezésű, hát ilyen jövő egér, az, amit az indigógon találtam, nagyon tetszett, mert hogy három dolgot vegyít: egy kör alakú touchpadet képzeljünk el, aminek a kerete, a, tehát, az egy, egy, tehát a gyűrű, ami körbeveszi, az tekerhető jobbra-balra, e, illetve még a, a touchpad fölött kézgesztusokat, vagy át, akármivel, akármilyen végtaggal eloldott gesztusokat lehet bemutatni, és ezt érzékeli mint egy leap motion. Tehát lényegében egy leap motion, egy touchpad, meg egy nagy potmeter ennek a három dolognak az összeházasítása, ez a Flow nevű cucc. E, és igazándiból nekem nem is a, a gesztus érzékelés tetszett benne, hanem az, hogy van egy ilyen nagy tekerhető e, gyűrűm, amivel ilyen finom, finom beállításokat lehet csinálni, ami annyiszor jönni, ezt pont nem tudja az egér, hogy hogy mondjuk csúszkákat lehessen vele kényelmesen állítgatni, úgyhogy ne kelljen kattintgatni és húzni az egéret. Annyira nem, hogy annó no videóvágókot csináltak és én USB-s jogday-el ami csak oldar tekergetős volt és nagyon fontos. Igen, egeret. igen, mert volt abban kattintás is. Igen. És amúgy másik, ami nagyon érdekesebb, hogy ha a fotókat, akkor mindenki bal kézzel használja ezt a flót, mert a jobb belegerészik valószínűleg. Igen, ja, igen, egyébként igen, így van. Ezt én is észrevettem. Hm, hát, nem, nem tudom, hogy a Microsoft fel fogja őket vásárolni nagyon gyorsan, de egy pici esélyt látom, és addig is elképzelem, hogy ha lenne egy ilyen az asztalon, az tök jó lenne, egy csomószal én nekem is jól jönne. Mennyiért adják őtet, hogyha csak egy darabot szeretnék otthonra? Hát emlékém, szerint drágán, és sokára fogják szállítani. 99 dollár, az... Az már pénz. Az már pénz. A héti részét töltöttem egér válogatással, majd aztán megvettem azt, hogy a boltban volt raktárkészlet végül, persze. De ez mondjuk azért a az teteje. Igen, ez egy, ez egy nem olcsó egér. Na jó, de viszont ha meg úgy veszik, hogy Leap Motion plusz uh, touchpad, akkor meg ezeknek az aja. És veszel hozzá egy Genius NetScrollt 990 filippért. <gül> úgy valahogy. Jó, hát ez a dolog körből ennyit érdemel. A következő az talán még ennyit sem, de az tényleg csak a, a kelet-európai sága tetszett meg nagyon, az okos redőny. Okos redőny csinál a buteredőnyötből redőnyödből a következő eszköz. Mi az, az okos-redőny? <tos> miért, miért akarja bárki, hogy okos legyen a redőnye? Hát, nem <tos> tudom, mert mondjuk semmi más nem veszi őt körbe, ami okos lenne. És úgy kiállt feledsz, hogy legalább a redőnyöm legyen. Lányi, drága érted, és akkor még inkább a redőny. A feleségemnek nincs se okos bugyja, se okos melltartója. az én órám is buta, mint a tök, hát legalább a redőnyöm mutasson van. De igazándiból valójában nem arról van szó, hogy a redőny okos volna, hanem hogy, hogy ugye motoros redőny az már egy egészen hétköznapi dolog, tehát azt könnyen vásárolhat bárki a praktikerben is. Motorral hajtott redönyt. Szeretik egy pokolandgyal és redönyt? De, de hogy ez a cucc, ez azt csinálja, és ezt én szeretem benne, hogy a, hogy a teljesen ostoba, régi típusú, úgynevezett gyöngylánccal fel és letekerhető redönytből úgy csinál egy ilyen automatát, hogy a gyöngyláncra ráteszeli, rácsattintasz egy ilyen kis tekerő motort, és akkor ő fogja helyettet húzni mint egy ilyen, hát azt nem tudom pontosan, hogy működik, de szóval, tehát hogy függ, függ a, a, a motor ezen a láncon és úgy maga alá tekeri. És persze, ha már ezt megcsinálták, akkor tettek még bele Bluetooth-t, és ezért aztán telefonal is vezérelheted a redőnyödet, ami mit tudom én az évreztő órával együtt fel tudod húzni azt, és így beárad a napfény. Az egész Hát egy semmi, de a, a semmi kategóriában egy rendkívül szellemes semmi, és valahogy olyan nagyon olyan, olyan közép-kelet-európai barkács mahernek tűnik. Simán elférne egy ezermester magazin, ilyen <gül> Így pontosan, arra tökéletes. <gül> de amúgy meg menő tehát így durva túlzesen ne azt mondani, hogy látom az életemben a helyét ennek az eszköznek de tulajdonképpen az, hogy reggel kihúzzá függönyt az úgy elférne még ha ez egy ocsmán láncos redönyt is kell felszerelni igen és igen valójában nem redönyről van szó, ezt rosszul mondjuk mert ez egy redönyt nem bír el egy redönyt én is alig bírok itthon reggelente felhúzni mert hiszen arra nehéz hanem, hanem ezt a nem is tudom minek hívják, szóval egy ilyen vászon, vászon árnyékolóról beszélünk valójában. Annak függöny? Hát nem, mert azt nem lehet felhúzni, vagy tehát ha azt felhúzod, akkor abban nagyon csúnya kuperáj keletkezik. Elhúzza, nem? Nem, ez felhúzza, feltekeri. Aha. Egyébként az jutott eszembe, hogy, hogy vannak ezek a klasszikus gangosházas házas bérházas, amit az ember nem bír felhúzó típusú redőnyök. És hogyha arra viszont rászerelsz egy ilyen izmosabb benzimotort, akkor az ébresztőként is működik. <síngy> Amint az okos ház felturbozza magát reggel, vum, vum, vum, beindul és Igen, nagy gázzal. Beindítse a kávéfőzőt, és felhúzza a <gül> És elkezd áramot is fejleszteni. Igen. Ez nekem tetszik, vessetek meg, keresek egy sarkot. Én nem, én nekem is tetszik, ezt mondom ez azért. Menő. azért, azért no. be. Én csendben maradok. Én, én nem értek az ilyen okos dologhoz. Bezzeg a következő, az okos gyűrű. Majd. Ahhoz úgy tűnik, hogy azok se értenek, akik kitalálták. Készült egy okos gyűrű, ez is valami Kickstarter-es volt, ami azt tudja, hogy az új húzod, és aztán a kezeddel gesztusokat, eh, hogy is mondjam, csak állíthatsz elő, és ezt az okosgyűrű leveszi, és továbbítja a telefonodra. És elkészült az első már mint az első szállítmány, amikor bődlet sok pénzbe, 270 dollárba kerül, és a Boeing-Boeing-on letesztelték. És hát az jött ki, hogy az okos gyűrű iszonyú nagy, nem le tudod összezárni tőle az ujjaidat, egy, kettő, egyáltalán nem működik. Nyomokban sem. Lényegében semmire se jó. Nagyon future lenne, hogyha működne, de az, hogy az esetek 5%-ában veszi be a gesztust, az egy picit kevesebb a várt 99-nél. 270 dollárért. Igen, nagyon fájdalmas. Tehát ez egy ilyen igazi kickstarteres anti-siker. Anti Viszont menő méretű, tehát ez igazi ukrán verőember euh, hardware. Hát igen, de nem úgy, tehát az igazi ukrán verőember hardware az egy vékony gyűrűn egy nagyon vaskos ilyen díszítés ott felül, amitől a kezeidet össze tudod zárni. Ez viszont egy kurva vastag gyűrű, ami tényleg olyan, mint hogyha lenne a középső ujjad, és ezért azt egyáltalán nem tudnád használni. Se hajlítani nem lehet tőle, se a többieket mellé zárni. A jövő már itt van, csak mi nem tud bezárni a vele. Igen. Viszont kicsi cuki LED van a gyűrű oldalán, <gül> hogy az visszajelezze a Bluetooth kapcsolatot. Úgyhogy ha, ha így, így magad elé emeled a kezedet, és kinyújtod az ujjaidat, akkor tök jól látod, hogy visszajelzések keletkeznek a gyűrűdön. Jut eszembe, hogy teljesen hülye emberek, nem raktam be adásnapon, meg a linket sem pakoltam el, de van szemed a interneten, hogy őrültek, megcsinálták a órába épített lézert, ami azért jó, mert. Még csak mert, most. Igen, de raktam be azt, hogy egy kék lézert, tehát bárkinek leégetheted a teljes retináját véletlenül. Már 20 éve van Bond film, amiben, amiben ez benne van. Igen, és 20 éve nincsen semmi értelme. És miért, mi, mit mondanak, miért van az órában a lézermutatónak? Mert megtehették. Aha, mert volt egy olcsó lézermoduljuk. Nagyjából. És egy kickstarter kampány szervező ismerősük. Jól hangzik. De viszont szerintem ezek mind-mind-mind ezek igazi kis pályások. Ahhoz a következő, amit viszont nem én találtam, bár szintén valami. Ilyen közösségi funding van alatta a vízfestő robot. Ez, ez nagyon szép. Fából? A kézműves robot? Bak. Ez, ez csodálatos. Fából, rétegált lemezből nevezzük nem én azért a gyereket, tehát nem arrahoz, hogy mahagónikat gónikat rág csak azért, hogy vízfestessél a számítógépeddel. De amúgy igen. És amúgy nem csak vízfestő, adhatsz neki csőt alatt a kezébe, akkor tud mondjuk vonalazni egy lapot nagyon drágan és rohad lassan. Ez lényegében egy plotter, ugye? Ez, ez egy plotter, csak egy nagyon cuki plotter. Igen, egy ilyen gyerek plotternek mondanám, vagy, vagy hát... Ilyen. Ha szerettek, akkor így ilyet nekem karácsonyra. Kétben kapható egyébként, 300 nem dollárba kerül. 300 dollár. Ó, és Nem szeretünk. Ha, ha most megrendelitek, akkor december 8-ára már kézzel is kapom. Itt én, azért Köszönöm van. szépen. Név és című szerkesztőségben. Ez a csapat, aki az Evil Mad Scientist nevet viseli. Nem tudom miért. Már egyszer szerepelt a műsorban, húsvét táján beszéltünk a tojásfestő robotjukról, ami szintén ép lott, de tojást tudott rajzolni. És szintén meg lehet venni két formában, az 220 dollár. Ja, és ez nem elég, hogy ez, ezt tudja, de még össze is kell szerelni, Aha. Hát? Hát már, de, de, de, de van, van a, a klasszikus, a, a Pro, és, és van a, a struc tojásra miért De a változat is. Van akkutartós ledesmenóra. Jaj, jaj, jaj, jaj. Ezek csodálatos emberek, szeretnék elük egyszer sörözni. Hát igen, azt én is megjeléznék. De egyébként amiket készít a, ez, a, ez a plotter cucc, a water, watercolor bot, ez amúgy tök, ez tök jól néz ki. Igen, de van egy olyan érzésem, hogy egy négy éves gyerek bármikor meg tudja ugyanazt csinálni, de ha nem, akkor egy hat. Bár akkor már Plotter olcsóbb. Na, És ég? menőbb. Sajnálom, de, a, de a Plotter az menőbb, egy éves gyerek. <tos> Coming-out oltál, neked egyáltalán nincsen lelked. <tos> <tos> Csak a jetlag beszél belőlem. Na viszont... Viszont van egy jó hírem. Uh, fivéreink és nővéreink, kedves minket hallgatók, a vérző élen éltek ott, ahol, ahol a világ történik. A Vergi is megírta, hogy a podcastnak a kora van. Nem a okos óráknak? Bassza meg. Az ha okos voltam, az éve volt. Ezt a, már múlt egy okos gyűrűnél is éreztem, hogy ennél okosabb már nem lesz a világ, de most a podcastnak is van éve. Nagyon jó. Tehát akkor most menő a podcastolás. Végre. Fejezd be aztán, aztán, belekötök. Azt akartam mondani annyira, hogy, hogy média cégeket akarnak erre a dologra felépíteni, Ö, olyan számokkal mögöttük, amik értelmezhetőek és jól néznek ki kockás papíron, például 1,5 millió dollár. Ugyanakkor vegyük észre, hogy, hogy ezek a podcastek, amik itt, itt népszerűek, azok nem azok a podcastek, ami, ami műfajt egyébként mi, mi is csinálunk, az, hogy fehér férfiak kutyjukról beszélnek. Hanem, hanem klasszikus szerkesztett műsorok, amik, amik simán nem a rádióban mennek, hanem, hanem MP3-ban letölthetők egy rss filmben. Igen, igen, igen, igen. Ugyanakkor ez az a, a bonyolultság vagy ez a nagyságrend, amihez már kell az, hogy legyen benne pénz, amit már nem lehet hétvégén összevarni. Egyszer csak elkezd munkába válni a szerkesztés. Ugyanakkor nagyon ígéretes, hogy nem csak rádióban rádió van, a rádióműsort csinálni. Én ezt örülök, mert ez csak szimpatikus. Csak csak nem érzem, hogy, hogy részei lennénk ennek a pozitív trendnek, hanem pont, hogy visszaragadják a, a, a hatalmat a, a profik. Ezt már egyszer néztünk, amikor a blogok voltak, kérek, <coughs> pardon, amikor azt hittük, hogy ez az új sajtó, aztán kérdezünk, hogy régi sajtó az új sajtó. És azóta, azóta minden a sajtóban vagyunk, szóval... Ferenc megszabadult. Ferenc megszabadult, de ott, ott sokkal inkább úgy éreztem, hogy, hogy a, ez a blog forradalom 2000 es évek közepe volt, a web 2.0, meg egyéb, egyéb divatszabad, a, az simán az volt, hogy kitermelt egy generációt magának a, a régi rendszer. Hát némileg azért megújítva és más skillsettel ellátva, és egyébként azért a blog forradalom az annyiban tényleg forradalom volt, hogy a hagyományos újságírást is megváltoztatta és olyan ö, új ö, média megközelítést termelt ki, ami a ami forradalma teljességgel lehetetlen lett volna, vagy csak ilyen nagyon fura, nagyon ö, réteg ö, termékekben lehetett hasonlót látni. Lehet, hogy vissza kéne támadni valamilyen módon, tehát szindikálni valahogy mondjuk a Meti Hatavort, bejutatni a Bartok éjszakai műsorába, és lássuk, mit kezdenek vele. Hmm. Hát megtehetjük, tulajdonképpen, nem nagyon bonyolult szerintem ezt elérni. De minek? Ö, azért, mert az univerzum irónia maximumra törekszik, és ez momentána az maximum elérhető. De ennél tényleg nem ér többet. Már mint partókészakai sáv? Ö, nem, nem, nem, nem, nem, mint hogy röhövünk egy jót, hogy eltaltuk a másik irányba a szekeret. Jó. Hm. Igen, elképzelhető, hogy ennél nem ért többet. De engem egyébként mindig lenyúgzott a rádió, de az a része nem az, amikor emberek otthon mikrofonnal beszélnek, hanem az, amikor van stúdió, megadás, vezérlő. Meg... meg... Meg struktúra, meg vágás, meg... Azt nem tudom, mert amikor legutóbb a rádióban voltam, az a tilos volt, és ott ez nem mindig volt meg. Ja. De volt külön helye, ahol mikrofonok voltak, meg kint egy ember, aki tekárgetett meg volt fűszög, meg szigetelés, meg, meg fentről lelögó mikrofon, nagyon fontos. Tehát, egy külleme van a dolognak meg épülete. Abba a bajtam izé. a... Nézzünk vissza a ködös múltba, és írjunk rajta a Amikor még volt pénz dolgokra? Hú, hát hogyha amikor még volt pénz dolgokra, ezt mondjátok, akkor előre rángatnám ide ezt a dolgot, ezt amit eh, itt találtatok, de nagyon szép, a, hogyan is képzelték a, az internet konyhát a Hannivel nevű számítógépgyártónál, amikor az előző század közepe felett talán. Egy később? Nagyjából igen, évszámot nem látok én sehol ebben, pedig pedig én hoztam a témát. Ez ilyen 70-es éveknek tűnik. De ilyen igazi Star trek előttül apu, eh, ami viszont mérnökű pult jelleggel van mondjuk 40 darab billentyű és annyi, meg kb. egy, egy soros kijelző. Másik Más kezét viszont egy telexen nyugtatja, eh, és valószínűleg a beszélget, aki egy kicsit magasabb Star Trek pult előtt áll, egy fordott kosár friss zöldség mellett és nézi, hogy mi lesz a menü. 1969 a Haniel 316, ami a képen található. Ö, nem látok hirtelen teljesítményt, de, de nagyon cukin néz ki. Ö, egyébként egy hasonló korú, de azt hiszem, hogy brit ö, konyhás műsora még találkoztam. Az is ez a, a jövő okos otthon, ahol mindenben komputer van. És, ö, Ó, és, abban... és me megvan a kontextus is. Na. Ez a Némán Markus, uh, hogy nevezzük? Uh, hm, hogy van magyar a Department Store? Szóval ilyen, ilyen nagy, minden áruló bolt. Vegyes bolt. Vegyes bolt. Közért. Kereskedőház. ABC. Kereskedőház. Tehát ez, ez egy nagyon fancy bolt. Annak, annak volt egy, egy olyan sorozata, hogy extravagáns ajándékötletek, és ennek keretében adták így tízezer dollárért, ami a ma, mai dollárban 63 ezer dollár. Egy szóval. internet fagyasztó akkor már olcsóbb. Ott se volt teljesen komolyan gondolva ez a dolog. Nyugodjunk meg. Sokkal inkább az, hogy miért nem veszel egy két teslát karácsonyra? Viszont akkor most a tényleg elő fogom keresni ezt a, azt a jövőkép videót, ami komolyan volt gondolva. E, és annyi, annyi Ma szexizmusnak tűnő dolgot lapátoltak bele, a szexizmus lapátoltak bele, amennyit nem szégyeltek. Ö, anyu az egyik számítógépnél összerakja a vásárlást, leokézgatja, stb. a többi visszatér kevergetni a, a, a rántást. Apu a másik számítógépnél megnézi a vásárlást és leokézza. <Szorítan> Hát lehet, Igen, hogy csak azt jelzi, hogy nem akar hozzátenni semmit, tehát a sör még nem fogyott ki a hűtőből, úgyhogy neki jó így a lista, ahogy van. Nem emlékszem, hogy mi a narráció hozzá, amikor először szembe jött, akkor sífelszóhajtottam, hogy te jó Isten, mit csináltak itt ezek az emberek. De szép, a 60-70-es évek hívőjét amúgy is nagyon szeretem, de, mert tök izgalmas. Ekkor építettek persze szigetelt, ufo házakat is, amilyen a helyiek tiltakoztak, mert elradítja a Wars-t ha már 60-70-es évek. Hát én hoztam, és nem voltam benne biztos, hogy el akarom hozni, mert tényleg annyira mindenki kötelességének érezte, hogy ezt az első egy év múlva bemutatandó filmnek a trailerét, első trailerét megmutassa, amiből lényegében semmi nem derül ki, és, vagy még annyi se talál. És aztán nagyon klassz mémek gyártódtak körülötte, ami szintén jó volt, viszont Végülis e, valami olyat találtam, amiről azt gondolom, hogy az nagyon cuki. A trailert lényegében egy az egyben leforgatták, 24 órával annak nyilvánosságra kerülése után, Lego Stop Motion technológiával és ilyen felfüggesztett, mármint a Damira függesztett, lego kirakotik kirakottak szárnyak repülésével. Hogyha nem láttad az eredeti trailert, akkor ne is nézd meg, nézd meg inkább ezt a Lego-sat, sokkal viccesebb lesz. Hosszabb is. Azt nem tudom, hogy csinált. A ez egy ilyen, ilyen dolog. De őrületes mennyiségű munka van ebben benne. Igen. Még akkor se tényleg látszik a barkács látszanak a... hol tartja a az egészet. Ja, hát az nyilván szándékosan látszik. tehát az egész borzasztóan lótekre van véve, és ez külön szerethető benne. De... De hát szerintem minden pénzt megér, hogy a megszúról a zene, és a sivatagot szimuláló ilyen Lego alaplapok közül egyszer csak felugrik a fekete gárdista, vagy birodalmi rohamoztagos, megoldva egy, egy ilyen birodalmi rohamoztagos Lego test és egy fekete fej összepárosításával. Gyönyörű, bírom. Kire, és akkor egy dolog van azt hátra hogy ha karácsonyról beszéljünk, úgyis december van, ilyenkor kötelező mindenki arra fog Hát igen, ha már az extravagáns ajándékok szóba kerültek, találtam egy cikket, ami összegyűjtött öt nagyon menő ilyen gift idea generátort, különféle módokon segíteni próbál neked abban, hogy mit ajándékozzál a loved vannak vagy loved ones és nagyon vicces, hogy melyik milyen módon fogja meg ezt a kérdést. Mindegyik valamilyen döntési fán vezet végig, tehát megkereszi fiú vagy lány, közel van hozzád, vagy sem, mármint, hogy közel áll hozzád, vagy sem, nyitott gondolkodásuk, vagy sem, és még van öt ilyen kérdés, és aztán van, aki egy egész ilyen armadáját adja az ajándékoknak, de van köztük olyan is, ami egy hosszú döntési fa után egy darab ajándékot ajánl, és azt kipróbáltam, egymás után négyszer is mindig ugyanazt ajánlját, tehát összesen ennyi van benne. Helyes. Én, én is így fogok ajándékozni idén. De igen, ezt így lehet így csinálni talán. Egy kérésem van, hogy ha, ha ezen a listán mentek még, akkor a randomly giftedig a legutolsó így ne menjetek le, és ne az alapján választhatok. Beírtam először azt, hogy 50 dollárért férfinak, itt az ötödik tipp egy ilyen feketére kés, a tizedik viszont egy gyermektangóharmonika. <gül> <gül> és a nőnél még nagyobb ügyeségeket dobott ki, mert, mert a jóisten tudja miért. Igen, a listában szereplők közül az első az is inkább csak egy viccot, egy ilyen félkarú rablót kell lényegében üzemeltetni. Mindig meghúzod a kart, és akkor kidob egy ilyen teljesen szürreális ajándék tárgyat, amit mondjuk mind borzasztó viccesek és furcsák. Itt azért érdekelne, hogy ki az, aki nőismerősének 50 dollár értékben mondjuk porralótot vásárol. Hát egy szép, personalizált az. Nagyon komoly ajándék úgy gondolom. Térször, olyandék, igen. Mert nagyon nehéz megtalálni, mikor járotték kapcsolatot, hogy a másiknek porolóltót. Vagy állkatárat. Nem, inkább a porolóltó, ha már. Azt mondtam, hogy az későbbi. Jó, én ezt bezártam. Ezek teljesen hülyék. Igen, igen, de nagyon jó mulatság így a két, két rénszarvas dal között egy kicsit elnézegetni ezeket az ajándékötletgenerátorokat. Úgyhogy erre biztatnék mindenkit. És a, és a magunkat pedig arra, hogy hát egy ilyen rövid adás után e, igazán méltó nyugalommal hajthatjuk államra a fejünket. Most nem vettük túl hosszan időt, hogy igényben hallgatók idejét. A legközelebb hosszabb lesz. A legkasabb lesz, és a, a technológiát megpróbáljuk kicsi szólni, mert azt hiszem, hogy most így hangminőségben és internetminőségben egyaránt e, rossz kört futottunk. A távolság és a föld alatti kábelek. Hogyha mindent mikroval lőnének át, amit remélem elolvastak, hogy hogyan kell, akkor sokkal jobb lenne. Vagy landernel és alternettel. Igen, és Gásper holnap megkap egy MP3-ot, ahova időnként rábeszélhet. <gül> Ahol ki van hagyva neki a hely. <gül> Jó, hát ezt képzeljük magunk elé, és ennek szellemében búcsúzzunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!